Capitolul 4. Eu te îndemn, deci, în fața lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va să judece viei și morții la arătarea Lui și în împărăția Lui. Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelungă arătarea și învățătura. Că își va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor îngrămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu fi trează în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta, fă-o de plin, că eu de acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat, lupta cea bună m-am luptat, călătorii am săvârșit, credința am păzit, de acum mi s-a gătit una dreptății pe care Domnul îmi va da în ziua aceea, el, dreptul judecător și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea Lui, silește-te să vii curând la mine, că Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat și s-a dus la Tesalonic, creștent în Galatia, Tit, în Dalmația, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci mi-este de folos în slujire. Pe l-am trimis la Efes, când vei veni adun felonul pe care l-am lăsat în Troada la carp precum și cărțile, mai ales pergamentele. Alexandru arămarul mi-a făcut multe rele, domnul se răsplătească după faptele lui. Păzește-te și tu de el, căci s-a împotrivit foarte mult cuvântărilor mele noastre. La întâia mea apărare nimeni nu mi-a venit în ajutor, ci toți m-au părăsit, să nu li se țină în socoteală dar Domnul mi-a stat într ajutor și m-a întărit pentru ca prin mine Evanghelia să fie pe deplin vestită și să o audă toate neamurile. Iar eu am fost izbăvit din lui. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui în împărăția cerească. Lui fie slava în vecii vecilor, amin. Îmbrățișează pe Priscila și pe Agvila și casa lui Onisifor. Erast a rămas în Corint, pe trofim l-am lăsat în milet, fiind bolnav, silește-te să vii mai înainte de începutul iernii, te îmbrățișează Eubul și Pudențiu și Linos și Claudia și frații toți, Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul Tău, Harul să fie cu voi. Amin.